Macronen fartxa handia Macronen gobernuak urterriaren amabostean abiatu du eztabaida baida handia Frantziako herritarren iritziak jaso nahi omen ditu Alta, iritzi horiek aspaldiuntan karrikan zein bezain garbikia geri dira Belarriak eta begiak zabaltzearekin aski dute herritarren deia darraz jabetzeko Justizia soziala eta justizia fiskala aldarrikatzen dituzte Inguramena eta jendetasuna suntsitzen dituen sistemaren lerratzea deitoratzen dute Zoin beraz helburua Gobernuak aserre sozialaren ura bere errotara bideratu nahi du. Izan ere, gaur gaurkoz, frantziako gobernuak ez du erritarren aldarrikapenei baikorki erantzuteko sederik. Alde batetik, konstituzioan txertatu duten zorpetze zorpetzemuak, urrezko arauak, baimentzen ez diolako, eta bestetik, botere guneetan dauden arduradunak kapital globalizatuaren eta finantza munduaren eskupekoak direlako. Macronen autabidea azken amarkadetan izan dako eta bortitzena da. Frantziako eredu sozialaren azken arrastuak metodikoki desegiten ari da. Eta bere jarrera erdeinuzkoa uzkoa izaten ari da. Bortitza bezain arroa, klase mespretsuaren adierazgarri. Agintere aldu denetik sindikatu eta gainerateko herri kolektiboak oro mespretsatu ditu. Bere gobernatzeko eredua bertikalitatean oinarritzen da. Eta monarkiatik gehiago du ustezkoa republika demokratikotik baino. Emmanuel Macronen autoritarismoak demokraziaren anorexia irudikatzen du. Macronena agiltaldiaren beste zaugarri bat, polizia bortizkeriaren erabilera sistematikoa izaten ari da. Jaka horien aurkako bortizkeria asumitua ez da gertakari solatu bat. Notodam delandu eko zat gunean antolatu zuen indar erakustaldi polizial eta militarra. Buren eraikitzen ari diren zikindegi nukleararen aurka protestanari diren kolektiboekiko jazarraldia edo Italiako mugan migranteak eizatzeko polizien bortizkeria, lerratze sekuritarioaren adibide argigarriak dira. Normandian eta lot eskualdean bertako autetxekin bildu berri da mako, poliziaz xetiaturiko bilkura geletan. Ez handiaren abiatzea irudikatu nahi izan du. Ahatik autetxien arrengurak entzotera baino bere autoak justifikatzeko bakarrizketak egitera joan da an gobernuak osatu duen gidoiak herritarren artean sortzen hasi den eztabaida agortzea du sede. Izan ere, jaka horien bertute nagusia herritarrei elkarguneak proposatzea izan da. soziabilitate eta eztabaida berriak eskaintzea. Individualismoa elikatzen duen Arm arma sare usteko bidea zabaldu dute. Guidoirik gabe herritarrek bere hititza dierazzteko parada aurkitu dute. Eta hitz askatze horren beldur da estatua. Ez du eztabaida librerik nahi.